а їх туди набивається до сотні. Весь цей час вони знають, що їхні бараки прибираються і обшукуються. Їхнє жильгідне майно, зокрема посуд і вночі викидається на сніг. Людині притаманно швидко обростати дрібними речами. Будь-то жебрак чи якийсь лауреат, все одно – Обростає так і арештант, адже він робітник, йому потрібно мати іголку, і матеріал для латок, і зайву стару миску, можливо. Все це викидалося, і після кожної лазні всі знову заводили господарство. Якщо не встигали завчасно забити все це кудись, глибоко в сніг. У самій лазні часто води було так мало, що помитися було просто неможливо. Стерв'язням давали дерев'яну ряшку, не дуже гарячої води, більше води нема, і її не можна купити. До того ж у лазні холодно, і відчуття холоду посилюється тисячою протягом з дверей і щілин. Всередині також постійно стоїть гвалт, супроводжуваний димом, тіснотою і криками. Є навіть такий з зворот – кричати, як у лазні. Описує цю жахливу сцену і Томас з Говіо. Він пише, що на колемі в'язнів потрібно було бити, щоб загнати до лазні. Чекання на дворі, на морозі, поки хтось вийде, тоді холодний передбанник, обов'язкова дезінфекція процес обкурювання купи, на яку ми скидали свій одяг, вашого вам ніколи не повертають. В'язні б'ються і лаються. Ти, сучий сину, це моя фуфайка. Вибір з купи вологої загальної нижньої білизни з гнидами в швах. Гоління всього тіла табірним перукарем. Потім, коли нарешті наступає ваша черга йти митися ви хапаєте дерев'яні ночви, отримуєте кухоль гарячої води, кухоль холодної і маленький шматочок чорного смердючого мила. Потім, коли все закінчується, пише Шаламу. Повторюється той самий принизливий процес видачі білизни. Задовго до роздачі ті, хто вимився, юрбою збирається до цього віконечка, з якого видається білизна. Судять і рядять про те, яка білизна видавалася минулого року, яку білизну видавали п'ять років тому у Бамлагу. Право митися з порівняними зручностями неминуче перепліталося з системою привілеїв. Наприклад, у тем лагу в'язні, які виконували певні роботи, мали право митися частіше. Сама робота в лазні, яка передбачала доступ до чистої води і право допускати чи не допускати до неї інших, була однією з найпрестижніших у таборі. У кінцевому підсумку, незважаючи на всі найсуворіші і найпогрозливіші накази з Москви, умови життя в'язнів, чистота, гігієна і здоров'я повністю залежали від місцевих примх і обставин. Ось чому ще один аспект звичайного життя поставлений з ніг на голову, перетворювався з простого задоволення на те, що Шаламов називає негативною подією для в'язнів, яка обтяжує їхній побут. Ще одним із свідчень того зміщення масштабів, яке видається найголовнішою, найосновнішою рисою якою долю наділяє людину її дальня